Загадки природи, таблиця Материк або океан, країна або район землі Назва об'єкта або явища Короткий опис особливості Північна Америка, США, пустеля Мохаве Долина смерті, сухе озеро, рейс-трек, плайя Спостерігаються дивні рухи каменів які не можуть пояснити вчені. Японія, недалеко від острова Йонагуні, найпівденнішого із групи островів рюк -Кю. Монумент Йонагуні. Підводне утворення, центром якого є будова, заввишки понад 40 метрів. Складається з масивних платформ і величезних кам'яних стовпів, що лежать на глибині від 5 до 40 метрів. Північна Америка, Каліфорнія недалеко від міста Санта-Круз. Аномальна зона. Галявина розташована на схилах пагорба. Компас правильно показує сторони світу лише на метровій висоті. Якщо його опустити нижче, стрілка починає швидко обертатися. Північна Америка, Мексика. На межі штатів Дуранго, Чувауа, Коауїла. Зона мовчання. Головна дивина полягає в тому, що тут глухнуть радіоприймачі і не приймає передачі жоден телевізор. Звідси й назва. Євразія. Північні Шетвері. Сандовський трикутник. Люди можуть цілодобово ходити по колу, навідносно на великій території. Компаси й інші прилади перестають працювати. Часто зупиняються годинники. Євразія. Тибет. У системі гір Гандисешань. Трансгімалаї. Священна гора Кайлас. Віруючи чотирьох релігій, індуїсти, буддисти, джайни і прихильники Бон, вважають цю незвичайну гору серцем світу, вістю землі. Вершина Кайласа залишається нескореною. Північна Америка, США. Північний схід штату Вайомінг. Стовпчаста скеля Девилс Тауер або Вежа Диявола. На вершині скелі спостерігаються дивні світлові явища. У різних індійських племен уявлення про це таємниче місце різнилися. Одні шанували вежу і проводили тут різні ритуали. Інші вважали диявольською і намагалися триматися подалі від неї. Атлантичний океан. Між південним мисом півострова Флорида, островом Пуерто-Рико і Бермудськими островами. Бермудський трикутник. Багато десятиліть тут за загадкових обставин безвісти зникають кораблі й літаки. Таємницю цього фатального трикутника поки що розкрити не вдалося. Західна частина Тихого океану між Японією, північною частиною Філіппінських островів і островом Гуам, США. Море Диявола. Раптово починаються бурі і мертві брижі, що поглинають океанічні кораблі. Зафіксовані випадки безлідного зникнення літаків. Екваторіальна частина Тихого океану. Течія Ель-Ніньо або Південна осциляція. В 1997-98 роках Ель-Ніньо було настільки сильним, що стало причиною нещасть у різних районах Землі. Природа цієї течії до кінця не вивчена. Можливо, вона пов'язана із глобальними змінами клімату. Острови Тринідад, Карибське море. Озеро Піч-Лейк. Озеро містить асфальт. Іноді воно викидає на поверхні об'єкти, які були поглинені в далекому минулому. Африка, Гана. Озеро Босумтви. Час від часу в глибині озера з гучним шумом немов би лопається гігантський повітряний міхур і нагору здіймаються каскади води. Африка. Район Великої рифтової долини Озеро Туркана Має колір мінералу нефриту На острові Південному зафіксовані випадки зникнення людей Антарктида Поблизу станції Восток Озеро під крижаним щитом завтовшки близько 4 тисяч метрів Прісна вода озера містить велику кількість кисню і має досить високу температуру Острів Великобританія Шотландія Озеро Лох -Нес. Стверджують, що тут водиться невідома, можливо, доісторична тварина Несці Південна частина Тихого океану Острів Великодня На острові розташовані моаї, кам'яні статуї, із спресованого вулканічного попелу За повір'ями місцевих жителів, у них укладена надприродна сила предків першого короля острова Отуматуа. Тихий океан, острів Понпеї із групи Каролінських островів, руїни стародавнього кам'яного міста Нанматол. Місто було зведено на великих блоках, виготовлених із коралового щебеню і облицьованих базальтовими плитами. Згідно з місцевими переказами, воно було центром середньовічної держави Сауделерів. Хто споруджував потужні стіни і будував бруковані дороги серед океану, достеменно невідомо. Південна Америка. Перу. Пустеля Наска. Геогліфи Наска. Лінії і піктограми, що розташовані на сухому плато і вкривають площу приблизно в 70 км. Серед зображень, які можна побачити тільки з висоти: трикутники, спіралі, птах, мавпа, Павук, квіти. Учені знають, хто і як їх створив, але не знають, навіщо. Євразія, Німеччина. Гозекське коло. Коло зроблене із землі, гравію і двох дерев'яних палісадів. У палісадах було троє воріт, спрямованих на південний схід, південний захід і північ. Можливо, найперша примітивна сонячна обсерваторія. Євразія. Великобританія Стоунхендж або Кам'яна огорожа Належить до доісторичних будівель, споруджених із великих, грубо оброблених кам'яних блоків або кромлех. Легенди пов'язують Стоунхендж із ім'ям мудриця і чарівника кельтських міфів Мерлена.